دو کساب حجت اللہ قسم اول اولنی حساب و قواعد قلیو بیانو شایس برحمه اللہ تعالی ویچو بدیکی او یا باب دی شدار طول بابو نوش مارلشی رسلو رتی بابو نوی او یو و سر خاتمه دا تاغینا پس چی دن قسمتانی دی بابون اطول چورا سی دی. او خاتمه چی و سر کنو پینزا تی بابون جوری او شاسب سنو چی سبعین بابن زن داوی چی اره او شاسب اول ایراده اغا داو یاو بابو نوا وزبیا ورسرا ورسرا مباحث یا تیدل سلو رتیا و تاو رسیدل او دوباره چیده نشاست نظر سانی دی کتاب کرده ندا او مسوده پریخی داو وفاد شده او خلکو جسم مونې د غشانې چاپ کړی دی او نهلومی ږشا پ خپله او الله درس کړی هم دی شا د جهله تدریس پ خپله کړی دی او تو او د شا نه چې کمونو دا کتاب ولی دی نو خواه خواه بردادا چه شاسب او یا بابو خدا از زن مسائل گی نو دا زیلی مسائلو خدای لبی آینوان دا باب برک ریشو لگوگدو آینوان دا باب برک ریشو حالان که چه اغاز دوات ریسالور رایوزایی که داغینا یو باب سکی گی جوڑی گی اصل مسائل ذکر کری دی اغا زیلی و طبعی خبری این دی ذکر کری اغا اصلی مسائل چیزی میں اغا او و باب روٹی دی اغا زیلی مسائل یا چیزیں مسائل اکدشی بھی دی او داغینا چیز کندن و باب جوړ شوی دی اشاہ سیب اغا ندی ذکر کری ما بحث اول فاغی کی دیارلس ابواب دی دارون بے باعت سیده فردی کی دیارلس بابون دی دیارلس بابون خلاصہ دادا چی اخر بطول مخلوقات کی ذمہ دار مخلوق انسان ولی دی مکلف مخلوق انسان ہو دی او بیعادتا دخپل اکرو بدلا ہو لی ملاوی ظاہر او خبره ده او تفصیل بارشاہ سے آت افکڑ دی تکلیف او مجازاتی جو دکڑی تکلیف مقلف کی دلو. او دیو خبری زمدار کی دل یعنی آغتا ده زن و جائز و ده ناجائز و حکم کول د حلال و ده حرام و حکم کول سیزونی سیزونی حلال و منی. او زن حرام چا سر د حلال و ما ملو چا سر د حرام و ما ملو کی. او پسونو اعمالو بیا دته ثواب ملاويږي او پسونو اعمالو دته سزا ملاوي مکلف کېدل سره سزا لازمي ده چې پسونو اعمالو په بیا ثواب ملاويږي پسونو اعمالو په بیا عذاب ملاويږي دا مجازات د تکلیف نتیجه ده دا, دا انسان په دې ټول کائنات کې مکلف ولدی د دې سوجدا او سوجدا چې دتا پدې خپل اعمال بدلی ملوی راته زیارل سو ابواب خلاصه شاته د ګوټو کې ذکر کړي دا باب کې اسباب التکلیف ول مجازات دیار له دی اسباب و خلاصه په دې دوه ټکو کې راغلي ده چې يا اسباب التكليف والمجازات په دې کې اول نه باب دي باب الابداع والخلق والتجبير د دې باب اول تهید الباب ویم دا داغین ارستو مقصد الباب او درین داغین ارستو فضلقت الباب خلاست الباب اولا نئے خبرہ رمحید الباب دې باب چې دینو یو لږه وړاندې تمهیت چې دا شاته په مزاج او د باب په حقیقت باندې سړې کوی شی دا ټول عالم چې دین تا شریات دا چې څو نظر باندې ناراضي که نباتات تی که جمادات تی که حیوانات تی که مائعات تی دارطول عالم عنصری عالم مشاہد دارطول یو واخلا سی دارطول جسم واخلے تاسیت و مجموع من حیث المجموع آئی مجموع من حیث المجموع آئیو جسم دیتا دشاست پیستلاکی شخص اکبر وی جسم الکل وطموی او شخص اکبر وطموی بیا و دی عالم کی نباتات زان لدی خیوانات زان لدی مائعات زان لدی جمادات زان لدی دا هر هر زان لنوعه چواله مداش شخصی از غر دی لکوونه دی دارنگه وبو دی حیوانات تی از زنزلی چوالی دا, دا عالم اصغر دی دا شخص اکبر یعنی جسو الکل دا دو چی کم دنو یو مرکز و اخلا یعنی چی دا عالم نی مجموع من حصول مجموعات چیو جسمی حساب کی یو بادا نسکی حساب کی دا د و مرکز و اخلا چیزی و مرکزی حاق مرکز سا تبعیت القلوی نشاہ سے پیسلا ارتباط تبعیت کلوی دا جس تبعیت کل د دې مثال په انسان کې دا څه دی لکه بدن د انسان او روح څه نه انسان بدن د انسان او روح څه انسان د دې جسم اکبر د دې چې کمونو یو مرکز شو چې هغه د تبعیته الکلوی دا تبعیته الکل د مرکز او بیا چې کمونو زاغي اجسامني د هر جسم نه شخص اکبر او بیا د شخص یې اکبر د لاندې وارا اجسان نی چه اغیر تا منگه چه کمدنو شخص سووی از غرووی شخص از غرووی از دا شخص اکبر وجود تسنگر آغی مخ که نموجودو خدا چه تا عالم او کناه ده چه کم دنو ده نشنا پیدا شوه ده ده نشنا پیدا شوه ده غلط فلاسفه ملاحدا ده کفری فلسفه نظریه دعوه چې عالم قدیم ده دا شخص اکبر چه ده نو دا همیشه نه راغلی دی او د همیشه دپاربهويغ د د عدم نهمه ځې چې دا شخص اکبر مخکې چې کمو معدوممو او بیا چې کمو شو شو شو موجود شو غوی دا خبره کوي چې دا شخص اکبر اشكال مختلفه و سرا مخ کې نه موجود شي وي کله په یو شکل کې کله په بل شکل کې کله هواوا کله وبوي په زیاده شکلونه بدلیدل او د معدن څخه کم دنو یو ماده وا او د اغینه د شیزونو جوړ شو جوړ شو جوړ شو, جور شو. او گا او گاټاو خرټو دا سې کله یو شی ته جوړېدو غونته نه شوشو جوړ شوا بیا ونه چې کمندونو سره کیو کړه د ونه سره سيزونه او ځای شداغنه حیوان جوړ شو حیوان چې کمندونو سره کیو کړه داغنه انسان شوشو جوړ شو په حیوانات کې داغنه انسان جوړ شو او سلا دام پا تن لگی چه راروان وقت که با ردر سش سکی گی جوڑی گی از دن و راروان وقت لا سبلا جوڑی گی نواغی ده ده عالم پا قیدم با نقایی او داموی چه راروان وقت لا پا حد با نوالا ننه نه جانب د ماضی که ده, ده شو په یو یا طریقه ده طریقه ده عالم سو موجودو آو نو په مستقبل به ټیم کې د اسوسی شي مادوم شي د یو په یو طریقو تورو کوسي موجود دي دا دو فري فلسفي او الہادی فلسفي نظریه اسلامی اسلامي فلسفه دا دا چې د عالم نو او نبه دې سماده او مټریال او قران کریم چې کرکړې دي سم سوایل السماء اولم ير الذين كفروا ان السماء والدولت كانت نارثا ففتقنا ففتقناهما ففتاقناهما دا اسمان اوز مکا دا مسلم شریف روایت تیج نبی علیہ السلام لسحابہ رالل و تیوی چی انا کا منگدل راغلیو نسالوکا عن هذا الامر د عالم لیتداب آرکی تپوس کو نبی علیہ السلام تسلام مردلندو فرمائل کان الله ولم یکون شئئ امعہو کان الله ولم يكن شيء معه الا هو نور عالم نو ذا عالم نو دا معدومه ذا نشو من وجود څنګه راغې چار اوستو اوستنګ ته کوم نو دا وجود تسوسو راغې لدي جسم الكل شخصی اکبر د دې شخصی اکبر د جسم الکل وجود چې کمندونو هغه څنګه راوي د دې وجود تعلق د تجلئے اعظم سره دی تعالی او تعالی زو د شاعت په کتاب رود پا باندې مونږ کنا او مونږ استلاله شاعت ذکر کوو الله تعالی دا د چې الله تعالی صفاتونه هغه څنګه نو قران کریم اشاره کوله دا چې الله تعالی د یو صفات انتهاء نشتا لو کان البهر مدادا لکلمات ربي کنا فذ البهر قبل ان تنفد کلماتو یو صفات صفات د کلام چي دي دا هیڅ انتهاء نشتا د بیا د صفات انتحابه څنګه راشي بلاله بولید صفات هغه چې کندونو غیر متناهي دویم طرف ته الله تعالی د صفات و تعلق بمخلوق سره دی. او د کائنات سره اغه هم د ډیرو صفاتو ده په چې د کوم وجود سره تعلق ده او ډیر تعلق ده دو اجود سر جکم تعلق نا تابیر کی مشاہ سے پر نورو کتابونو کی, کی داغین تابیر پر تجلہ آزم سرکی تجلہ چا سرم؟ آزم سرم چھتے اللہ تعالی دو وجود یو اسڑی کا اگر دے کائنات تا متوجیش ہوا یو شغلا دو اجود دے باری تعالی اگر چکنون دے کائنات تسش ہوا متوجہ شوا د دې تجلی اعظم نه شاسو تعبیر بو وجود منبسط سرهوم کې وجود منبسط سره د شاسو تعبیرات کې وجود منبسط سرهن تعبیر کې او بل تعبیری په قیومیت سره گئی قیومیت سره تابیر کې او دل ته تعبیر په خلق او په ابداع واندېږي په خلق او بچانل ابداع واندېږي چې الله تعالی د تجلی اعظم تعلق راغی د تبعیته الکل سره ځا سره تبعیته القل چې شخص اکبر مرکزو شخص اکبر سو مرکزو او هغه سره سره هغه تعلق راغی د تجلی اعظم یو اصلیک چې کمنونو د الله د وجود هغه طبيعت الكل توسوا به غی په ذریته کمنو اثر شو په جسمل کل کی او شخصی اکبر کی شخصی اکبر کی اثر او شو دا غی په ذریبه دا کائنات چې کمنونو د عدم نشه تراوی وجود تراغې وللن خبره دا دا کائنات په خپل موجود شوه نه دی د دې تعلق د دې کائنات الله تعالی سرا هغه د خلق دی شداد ادم نه الله تعالی د کومو چا طرح دی وجود طرح استلوي نو دا کائنات بي خالق نه دي صحیح نو په هغه په لسه هم را دراغي ملاهده وباندي چې هغه عالم تا قديم وي او په هغه باندې مراغي چې هغه او اصحاب البخت ول استفاء اصحاب بخت اتفاق چې هغ ووي لکه د عالم مثال داسې دی لکه سړی چې کوی کونی او خزانه بهک شي را و بس طفقی ونته کې په خپله شو شو پیدا شو او پهیم په خلکو با هم را راغې چې دا خبره کوله چې دا عالم چې دی نو دا یوی مادی پیدا کړی دی مادی پیدا کړه دی چه کم ماده پرستی او غی وی چه دا چه کمدنو ماده پیدا کړی ده خود دومر دا دیم نظریه ده چې دا عالم په نظر دراغله خود تعبیر تینا زچاب سراؤ کو و ماده سراؤ کو ماده سراؤ تینا تعبیر کو ندا دا دا دی باب مختصر گونتا که لند گونتا که چې کمنو هغه آغم انگزی کرده مقصد الباب 아가 کومدنو نديب باب مقصد اغا ثابت ويلي تعلق د کائنات او تعلق د مخلوقات او د الله تعالی سره چې دې کائنات او د دې عالم تعلق د الله تعالی سره شته خلاص تلبا و نور سره